Pelle Svanslös pappa, Gösta Knutsson, möter tomtarnas mamma, Jenny Nyström, 87 år, pionjären bland barnboksillustratörer. Och så började fru Nyström att måla alla dessa vackra julkort och ja. i jultidningarna. Ja. Julkort var väl någonting nytt då för Sverige? Ja, det var alldeles nytt. Först så började vi med sagokort, men sedan så blev det jul- och nyårskort- och även andra heldagskort och morskort Det sägs att det är fru Nyström som har uppfunnit rent av jultomten så som Ja, vi nu jag den. fick nog idén när jag illustrerade lilla Viks äventyr utav Victor Ryberg Där finns ju en liten tomte som i kring med, med lilla pojken och visade honom både hos, hur det fattiga och hur det rika hade det och delade ut sina julklappar på bägge håll. Och det är han som sedan har fått gått igen i så många ja, julkor. Ja, ja, och sedan då så fortsatte jag med mina tomtar. Och fick namnet ut av tomtarnas mamma. Och tomtarnas mamma håller fortfarande på att ja. måla julkort. Ja, då, jag håller på fortfarande. Och det går fortfarande bra, trots ja, det, gör det. Ja, det gör det. Vi får då hoppas att förnyelsen får hålla på många år ännu. Ja, vi är den glada. Så länge jag är så pass frisk så jag orkar. I år fyller den svenska Bibeln 400 år. Och man kan tro att den mörka ovissa tiden skulle dämpa läslusten, men den har snarare ökat den. Årets mest lästa bok är nog Wilhelm Mobergs Rid i natt, en stor frihetsroman förlagd till historisk miljö med syftningar till aktuella förhållanden och Franske Bengtsons Röde orm, en mustig och munter berättelse från vikingatiden som når stora upplagor. Eivind Jonssons grupp Krillon förenar ett starkt humanitetspatos med stillsam humor och ett intellektuellt fantasispel. Så försvinner Karin Boye. Hon hittar stöd, och på stymt kommer en diktsamling De Sju dödssynderna ut, och den anses vara höstens kanske mest betydelsefulla. Det är inte bara Karin Boye som går bort i år, utan även författaren Jalmar Söderberg, och scoutrörelsens grundare Robert Baden Powell och James Joyce, författare från Irland. Potatishandlaren och kaféidkaren Olle Möller döms i mars, mot sitt nekande, till tio års träffarbete, för mordet i december 1940 på tioåriga Gerd Johansson. Målet avgörs i högsta domstolen. Olle Möller var under många år en av Sveriges bästa medeldistanslöpare. I år föds en blivande konstnär, Olle Kåks, och Silvia Lindenstrand, som blir operasångerska, och två blivande politiker, Ulf Adelsson och Birgit Friggebo.